פרק ח. ויאמר אדוני אלי, קח לך גיל ליון גדול וכתוב עליו בחרת <הת> אנוש, למהר שלל חש בז, לי עדים נאמנים את אוריה הכהן ואת זכריהו בן יברקיהו. ויקרב אל וטהר וטלת בן ויאמר ה' אלי, קרא שמו, מהר שלל חש בז, כי בטרם ידע הנער קראו אבי ואמי, יישא את חיל דמשק ואת שלל שומרון לפני מלך אשור. ויוסף ה' דבר אלי עוד לאמור, יען כי מאס העם הזה את מי השילוע, ההולכים לאט ומשוש את רצין ובן רמליהו,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 כל מרחקי ארץ התאזרו וחוטו, התאזרו וחוטו, עוצו עצה ותופר, דברו דבר ולא יקום, כי עמנו אל. כי כה אמר ה' אלי בחזקת היד, ויסרני מלכת בדרך העם הזה לאמור, לא תאמרון קשר לכל אשר יאמר העם הזה קשר, ואת מוראו לא תראו ולא תעריצו.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 וקיבתי לו. הנה אנוכי והילדים אשר נתן לי אדוני לאותות ולמופתים בישראל, מעם אדוני צבאות השוכן בהר ציון. וכי יאמרו עליכם דירשו אל האוות ואל ההידעונים, המצפצפים והמאדים, הלא עמל אל אלוהיו ידרוש, בעד החיים אל המתים. לתוריו ולתעודה, אם לא יאמרו כדבר הזה אשר אין לו שער. ועבר בהם נקשה ורעב, והיה חיר עב, והתקצף וקלל במלכו, ובאלוהיו ופנה למעלה, ואל ארץ יביט, והנה צרה וחשיכה מעוף צוקה, ואפלה מנודח. כי לא מועף לה אשר מוצק לה, כעת הראשון, הקל ארצה זגולון וארצה נפתלי, והאחרון הכביד, דרך הים עבר הירדן, גליל הגויים.